A férfiak nem mozdultak, mintha eszükbe sem jutott volna, hogy akár követhetnék is őket. Amikor Berta a következő lámpa alatt kinyitotta a hógembe vezető kaput, és meglátta a vért Hana arcán ellentmondás nem tűrően kijelentette, hogy most azonnal felmennek a bolt feletti padlásszobába. Odafent az egyik székre ültette hanát.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 Berta bólintott. Persze, hogy ne. Letette a fakanalat, felállt, majd egy dobozt és egy csomag gyufát vett ki a komód tetején lévő úntálból. Ő maga szinte soha nem dohányzott, de legalább most meg tudta kínálni belőle Hanát. Az a kabát, nézett Lehana a Dézsára. Ez egy kapitány kabát?